Антін потер чоло і говорив тихіше. Не знаю, чи ми розмовляли на голос, чи мовчки, але ми пливли в широкім просторі рядом. Плече з плечем, і вся маса морського повітря, весь запах солі, полинів, сонця, проходив крізь нас. Ми були чисті. Міцні, як корабельні канати, і певно світились. «До моря! На берег! Швидше!» Вона скрикнула так, наче мала владу наді мною, і плеснула в долоні, аж червоні платочки дикого маку облетіли їй на спідницю. Один холодком торкнувся моєї руки. Ми спускалися вниз. Тепер скелі росли перед нами, теплі. Навіть гарячі, так наче в їх кам'яних жилах текла жива кров. Серед мозаїки зморщок і заломів сяло частом золото дроку. Блищав срібний полин, або п'ялися мирти в своїм весільнім убранні. То знову під ніг стрімко здіймала скеля міцні і голі груди, на якій око скучно спочивало від фарб. Зате як радісно було, коли ми там відкривали милу блакитну квітку що приліпилася до скелі, наче сіла на хвилину спочити. Чим вона жила? Певно, пила щоранку блакитні тумани моря. Я не знав, як її звати, і від того вона двічі мені миліша. Правда, вона виглядає, як гніздо аметистів на сірій скелі. Правда, вона виглядала, як гніздо аметистів. З правого боку збігала вниз нами чійка кривавих маків, а зліва, на кожнім закруті стежки, осміхалося море. Далекі скелі, всі у заломах, м'яко убралися в зелень і виглядали, наче старий, потертий місцями оксамит. Ставало душніше. Горіли скелі, дорога, пил під ногами, палали повітря і море. Ми теж пащили жаром. Ящірки раз у раз перетинали нашу дорогу. Розпечені скелі двіхтіли, здавалось, одіг беззупинних хвилястих рухів. Мигне тільки рябенька спинка або гострий ж спичастий хвостик і зникне. І знову звідкись вона з'являлась, приплющена жаром на кривих ніжках, спинилась. Підняла гадючу головку і сторожко водить круглим підкресленим оком. Видко, як під тоненькою шкуркою збоку калатає серце, але тільки тінь впала або шеберкнуло щось, вже вона зникла у непомітній шпарці, наче влізла просто в камінь. Не знаю, хто з нас назвав ящірку душею каміння живчиком, що вічно б'ється у важкій і нерухомій масі.